Janë vetëm për Zotin tonë, Allahun subhanahu wa ta'ala Allahun gjellegjellalu hu e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa për shëndajtët salavata dhe selamat më të mira Bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Bi shokte ti besnik, bi familinën e ti të ndërshme dhe gjdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti më të mira dyrën e ditën e fundit të kësaj botët ndërruar që më të litët, ndërruar të prënishëm, dhe të ndajmë nësa minuta para khutbës e gjumas, që shfletojmë një qëka nga libri Zotit, nga fjalë të Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, dhe nga ajo qëka e kanë konkluduar dhe kanë përfunduar prej mësimeve djetarët e muslimanve. Jemi në prak të muajt e Ramazanit, muajt e madhë të Zotit subhana huve tjala, pra nuk në ndajnë me sneve dhe Ramazanit posë dhe kon 10 apo 11 ditë. Dhe besimtari normal që sistemi i ti tij i të menduarit ndryshon kur ështëu prit diçka të madhe. Dhe varësisht sa është i madh Ramazani te kaja, ashtu edhe ndryshon, ashtu edhe ndryshon <coughs> njeriu kërshi, kërshiatina. E sot me lejen e Zotit xhel xhelalut do të flasim disa fjalë nga fjalët e Zotit, nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mësime që i kanë dherë djetarët, se qëfar të bajmë para se me i në Ramazan, si të apresim këtë muaj të madhë. Shumë rë njerëzve mendojnë dhe hamensojnë se une hadithët e Ramazanit i di, në Ramazan e di që me bo, dhe kjo është gjendje e cila më bizotron të njerëzit dhe është ajo e cila i mba në njëtë, njëtë, njëtë, njëtë, njëtë. në gjendje. Pro njerëzit e prejsin Ramazan me njëtë në rutin, vjenë si firi, ajo i miftarin dhe eci përpara ndërsa ramazanit e shoktë Muhamedit alayhi salatu selam dhe në krye vet Muhamedit alayhi salatu selam ishin njejë shumë të mardhë çdo ramazan çka vinte ishte diçka shumë e madhe andaj gjem një grumbull të madh pejgamberit sallallahu alejhi selam të fjalëve të tina se si muslimanëve në çdo ramazan u ka madhështuar gjendjen u ka ngrit standardin u ka u uh, ka zmadhuar oritjen, hyrjen, fillimin, mesin, mbarimin e çdo herë. Numri i madh i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem. Është ndonjëherë disa prej haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem që të rishikojna, të rifreskohemi me fjalët e tij alayhi salatu wassalam se çfarë po për bresim. Përsa të hyjmë në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, një gjë duhet ta theksojmë më zonë të lart. Dhe ajo është se pandemia Covid apo corona e cila ka fillu gati një vit të gjysëm, apo do të jë argumenti për para zot i xelil le xelalu shumë i madh. Për ata i cili menon, për ata i cili logjikon. Krej të atë që thojnë, unë smuj më ndryshu. Unë së mujmë ma shumë mu përmirësu, që kaqë? Apo, që ka duhet të në me vojnë ma tepër? Apo, dhe kësi arsjetimet të kësaj natyreje, do tjetë argument kjo së mundje dhe kjo përhapje dhe kjo ndryshim global i shoqërijes, i njërzimit në tërzi, do tjetë argument dhe dëshmi për para zotit, para ta i cili thotu në së mujmë ndryshu për ka e mira, Allah o du të janë gjirë këta ja dëshmia e kundërt. Ti ndryshove gjithë shka, në ndryshumë gjithë shka Cili pineve nuk ndryshoj Ndash vëlletarisht, ndash pa dëshirën e tina Ndash besojnë korona, ndash nuk besojnë korona Ndash tha kapen pandemi, ndash tha ska pandemi Cili pineve s'ka ndryshu Po të tyrimish ki ndryshu e Cili pineve nuk e kalon kafën kohën kër janë konë kitë mshel U mshelën gjamijat, u mshelën gjithë shka U bëshatisën rrugët Apo ndryshoi mënyra, mënyra e të menduarit njerëzve, u rrit frika, u rrit depresioni, u rrit u rrit paçartësia, çka të ndodh, çka po ndodh e kështu me radhë. Dhe në mënyrë të detyruar apo në mënyrë të kujdesit ne ndryshum gjithçka. Fillu mu largu, fillu mos më fol, fillu më s'u kujdesin, e ndryshuma da pamjet, vendosëm maska Apo e kështë të më radhë, këjtë kjo për shkurt kohë u bo. Nuk në mërë neve me na trajtu dikush 30 vjetë me nëndzirë një shoqiri e cila do të jeton forma të cilën e i pomë. Jo, në natë dhe ditë shumë të shkurtat të numruara ndryshoj bota. U mbëllë gjithë shka. Kjo që kar argumenton, që far argumenton në vetëvejtën e vetë, do të jetë fakt për para zotit të barek e vëtjara për gjithë nevejtë. Si të cili për gabimet e veta dhe për, për mangësi të veta në kryrën e detyrave Do të delë para zoti gjellet gjellalu si argument se ne kemi mund me ndryshu Dhe kemi ndryshu Dhe kemi ndryshu detyrimisht Atërë, pse ne i Ramazani 20 Ramazana dikush 30 Ramazana dikush, dikush 40 Ramazana Një gabim se ka hekë, një farë se ka shtu, një moral se ka ndrejqë Një gabim se ka lanë Në pendim se gabova, në raport të mirë se ka rregulluar, në falësinë e më ban. Në shluhje dashunë ban. Në miksun ja fal. Këtë këto pse s'ka ndodhur? Sepse ne, sepse ne s'kemë dashur të ndryshojmë. Andaj zoti e ka një liç. Nuk ndryshon me Zot. La ikraha vidin qad tabayyana ar-rushtu min al-ghay. Zoti i Gjallëjël ka prollëj, nuk ka dhunë, nuk ndryshoi, nuk mund nuk mund me debat të batë mirë nëse s'do të bëj mirë. Ligji i Zotit Të nderuar dhe të Lartë. Në vetë Allahu Të nderuar dhe i Lartë, Kurani kur e bën argumentin edhe ligjin e agjërimit, çfarë thotë? Kutiba aleikumusiyamukema kutiba alel ladhina min qablukum la'alakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju ju është shkruar agjërimi, çka është shkruar atyre para juve, në mënyrë që, në mënyrë që të ruheni, në mënyrë që të pështoni pijënejmit Zoti Xhelle, Xhelle Jalalu. Dhe shumë është interesante Ky ajet, ky ajet në Kur'an është në surën Al-Baqara vetëm. Vetëm surën Al-Baqara. Ajetja e jurimit është vetë surën Al-Baqara. Ramazani është përmein vetë surën Al-Baqara. Çka ndajshëm nuk është nuk është përmein as për në surë tjetër por surën Al-Baqara, testamenti. Pala se më dek njëri dhe shuni testament. Kto parë i takojnë filanit filanit, jashtë asaj çka e ka E ka caktu zotë i unë të bare kjo e të ala Apo para se me zbrit ajetet e testamentit njërzit Para se me zbrit ajetet e trashekimis njërzit kanë lanë testament Êshtë ma interesant se kaq Se ajeti Ramazanit Vjen mas vargut të ajetetve testamenteve Qëfar do me thonë kjo? Kur des baba Apo smonët E dhe le testament Ta le një fjallë O të birë jam kam qef që ta të, të më krysh Që këtë punë më së më lepa e kry? Që ka jetë të zemra e vladit? Ta njetën, nëse ja kalonit dhe tyrë, një porosi, një amanet, thotë që jamra atë që aso si babës punën që ka e lipi. Apo? Dhe kjo ka qenë një orë njerëzim, të arabët ka qenë shumë e madhë, nëse baba ja kalon, ja kalon një amanet, s'ka fletë dherë se ja ka kryje. A jetët e testamentit, kërë i ka qenë si Allah u gjelën sërën e lëbëkara, kërë i ka kryja jetët e testamentit, ka dhënë, oj Jo shkrujt edhe agjerimi Djetarë që farë kanë thonë Ka thonë nëse njeri për nga natyra do më jaqunë vend babës testamentin A ma ne thotë më kalan baba Kam qefë babës më japlëtësue Por që farë thë u zoti kur ta le testament Ta le, ta shkrujnë Kutip, ta ka shujtë Bëje që ta Si dush me morti këtë punë Ti babës ki qefës më japlishë Mi këtë kiqef mësë mja prish Dosit dë njarë me të adhon një dos E ki dos shok të mirë E ki miktë mirë dhëtë O dha, po në kryme që ketë mund Po të ala amarat kryme Abo Mësë me pas asë një dobi Ti të ajopun kiqef mja krye Hishti mësë me fitu kur gjo Bile mu hargjuti E mu sosti kiqef mja sos E që farë dhu nëse ti kinë dobi në ta Nëse të le baba ti një amanet Në qatë amanet ti fitonë Me sa zelë dhe kryin këta, me shumë ba shumë zelë E Allah u gjelëva tha, ku t'i bëjle i kumë së jam Ja u kumë shkrujt a gjërimin Ja u kumë shkrujt Ramazanin E jo zotë, a fiton t'i piksoj? Jo, në s'fitoj eqë Ja u kumë shkrujt A kini qefi ju mi qut amanetet e babës në vend po Po të zotit të bare kjo e tjara, Por, porosit, të zotit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të disa vrejtë fjallëve të Muhammedit sallallahu a.s. që dalim nga rutina edhe njërë dhe teksoj në e lusëpja Allahun të bare të tal, që Allahut në mundësën me inë Ramazan me shëndet, me iman Allahut në ruan shëndetin ton të sumurit e musimanë Allahut të shëron Allahu këtë bela për njërzimi të largon por marën si kjo të ndëruar gjematli është që kam suan kjo pa tjetër se kam e kalu pa tjetër ligjëzot i gjelli gjelali ka pa asistoria dhe bela d Ka pasurë bela me trondha ka ndodhur muslimanëve në shekullin e 5, ti që kanë kallëzu dietarët, at shumë kanë ndej njerëzit si në Kanvaros. Si në Kanvaros, sot Vorosën. Me disa prej e, kujdeseve të shtuara ka pas muslimanë kanë pas me 10300 kanë ndej këshën e Kanvaros. S'ka kush më të Voros, do të mia do të ndej 20000 ditë apo eksomerat. Po ka kaluajë. Ja. Derisa Zotim nuk e thiri rahimuhullah, ka ndodhur një bela Nëse i gjendëm ne pest muslimanë në frimë të madhe smundje të moja derisa kan dawn njerëz Allah ja te bokiametin. Jan pajtu këto njerëzot kiamet ato bó. Porse ka kalu, ekso më radh jan, janë janë larguë fatkeçit dhe është kjo gjendja normale. Çka fituam na? Çka mësuam ne? Ne mund ta nxjerrim një premtimeve se ky Ramazan çka vjen. Edhe ai çka ka kalu, edhe kish çka i ka kalu, duhet mi mor llogari. A janë mba që ashtu që ishte zotja jo? Jo me tanë, unë e agjërova, unë e agjërova, edhe fëmija agjërova. Walla, i ka fëmija 6 vjetë, si të se prish, 5 si vërë dhe në njëftarë. Ta shtë, njeri madhë me fëmija, barabara, ki 7 vjeqara agjërova, 10 vjeqara agjërova, iqë, vi, deri, pinë fillim, deri në fondë. E që ishte mundët një njeri madhë, njeri i rritur, i moshës, mu krenu me një punë që ka vë, e banë edhe e vladij trlod detja gjon apo nuk mundot njejti me kurënu me punshka e bën edhe fëmia ata kanë sekret tjetër kanë sekret tjetër cili është sekreti sekreti është se Allahu u xhelil xelalu në Ramazan ajat mundsi je më ndryshuash që s'në gëbani më të muj një më të mush që më ndryshu qet më mundosh më ndryshu jom vetë vall ti ato ato nuk bën njëri më i mirë ato nuk bën muslimani më i mirë ato mos më treg xhari xhenemit Allah ka bë këtë muj më në Shikonjëzit subhanallah i ladhim Zdo me prejk virusi Zdo me prejk virusi Vla e ka Me di që është pak i prejk Shkon as me papile Nuk shkon me pa Valtë dhe të vlatë kam, nëndë kam, bapët kam Klutë në mësën prejk Pse virusi, që ka me të bo, më në më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më Shumit e terasëve së po të më të më të më të më të më të më të më të më të më të Me jik për gjenemi të zotë i gjenemi Mësme na prejkë gjenemi Sa duhet më rujt na Sa duhet na mullar Sa duhet më pastru Sa duhet më dezinfektu E ki muajt muajt dezinfektimit A me japi viruseve Konkrete dhe fizike Por për një mathmadhe A dhe është virus i gjunaheve I cili nuk lath pos me gjenem E lusmi Allahun që Allahun naband Që këtë muajt Zotë i unë gjenemi në hap dyrë të rahmetit dyjet e mëshirës, dyjet e punëve të mira, dhe na mundëson zotë i unë të bare kjo e të tëra, që t'i largojemi, largojemi veprave të, të liga. Mojë Ramazani të dëruar që më të li, është mua i madhë për nga mirë i unë sallallahu alai sellem, ka for një numër të matë hadith, të haditeve të, të ti, të fjallëve të ti të begatta për vlerën e këti muaj. Dhe fjallë të Muhammedin sallallahu alai sellem, nuk janë fjallë romanësh. Fjallë romanësh, për sh Edhe lëmo e di çe ke lexuar ti kur në ngjallë këto merat. Dhe nuk të interesojnë detajet e asaj. Edin si ide të përgjithshme. Fjalët e mëdha janë liç, janë jetë, janë shpirti i i, i njerëzimit. Ande Muhamedi alayhi salatu wassalam është cilsuar nga ana e Zotit vetjël-jëlalul ku ka thënë Allahu tebaraka ve teala wama arsalnaka illa rahmetan lil alamin. Ne nuk te kemi dërguar ti pos mushir. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam ana rahmatun muhda un jam mushir, hedhie për njerëzimin uni am mushir hedia hedia smira cjepat me zor hedia nuk cjepat me zor po cjepot dora a do me pranu e pranon sdo me pranu nuk e pranon andaj fjalet e muhamedi alayhi salatu selam duhet përsëritur duhet mësohen duhen studion ulemat kan don pse jam bo imam ata pse un e tisena imamo pse para 100 jetë tise jehodin çe ka bosemni pse e buan ifos i ka me temi pse ahmedit i ka me emri Pse e bu bëkri dhe omeri do të manikament emni Se ata e kanë dhonë krej Qëka kanë dhe basë jetës vetë Me emsu fjallën e Muhammedi sallallahu Në skaj të dunjahës atje një ogj i madhë Emson Bukhariju, ima Bukhariju Pika vjen Pika vjen Pianës Iranit, Afganistanit, Khurasanit Ska i botës atje Kit kodra, kit male Por të ka ba dhe ogja oh, farz me emsu ata Për që fa në ashtë tje? Se i ka vohu hizmet fialis Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ku shi ban hizmet Muhammed aleyhisselam ve face ti dhe fialove te ti Allahu jineljelalu e ngrit bashkë me sallallahu Andaj, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Andai fialte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mustoi dikush ponediket atit. Pon e gani çe 30 vjeten atenichet atit. Po ti çe 30 vjetit enichet atit po ti ndoshta çe 30 skelviz hiç karshi kti atiti. Skeor si e porpjek hiç me ndrigju çka thot Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Andai Fjallë të Muhammed S.S. duhet më morë me nivellë të sirëzitetit të lartë Shikon njërës të dojnë, neve, apo, kër jemi të shëndecia, prapë këthejemi Nga se njërës të e kanë të afrë dhe e kuptojnë, apo, ka ardhë një virus, korona, mutacione që uajnë Mutacione, ka këci, e ka hubë dritimi, deri ta shkoj ke kështu, shtë ta shkështu, rruju ma shumë Pas taj, rruje dhe pak ma shumë, apo, Shiko, kitë dënjoja që unë kam me gjithë një ilaq Kitë dënjoja që unë kam me gjithë një ilaq Pi në kin deri në fund botës Në që anë e kënde o që anëit Me gjithë një ilaq Kush e gjenë ilaqin, kam e i pri botës Aba, e qëka kam e nga në këj ilaqin? Me pështu, me jetu edhe në i ditë Qëka, s'johë shum, ma shumë Sa duhet me investu njeri me pështu Pejzjarë i gjenemit E si ljo i pa fundë Së mërë fundaj Së ka këthi diku që ka dek Së këthej edhe ma Sa du të me investu me fitu gjenetin e Zotit Subhane huve të jale Shko njërzit janë qukit botan kam Me gjetë një vakcin Me gjetë një ilash Ta pështoj në njërzimin E Allah u gjelës biti mësi me Kur'an dhe Hadith Dhe qoj pengamber dhe qoj ulema dhe qoj djetar Për qfar oju njërzik një për gjenemi Ik një për gjenemi Abo Sa atje Atje nuk mundet me të bë homë dobi diçka. Atje nuk mundesh me thon, ç'i kanë zot njerëzit po po kanë problem me frymën apo me shësisë e frymës, kta që janë të praktik me kërcmujë. Zoti qëro. Çfarë që do fryma thotin analët? Allahu xhëlallahu për mend Kur'an se janë mliçinalët fryma. Amba kush me njerbi aty. Kush me njerbi aty? Nëse nuk kanë veprat e mira dhe adhurimin dhe binjë daj Zoti xhëlallahu, Gjell s'ban dobi si asyse. Na daj fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, duhet mirë në në gradën më të lartë të sogtedit ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Hurajra, shoku i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ni hadith nga Muhamedi alayhi salatu wasalam i cili është ndër hadithet më, domthon, më të larta, më theksueset vlerës xhërimit. Kush e kupton? Ka thënë sallallahu alaihi wasallam në hadith. Qala Allahu azwajen. Ka thënë Allahu i madh, i lartësuar, azwajen. Kullu amel i bëni adhemi leh Illa së jam Fe innehu li Wa anë eqzibih Ka thonë Për nga mërë jonë sallallahu aleyhi sallem Ka thonë Allahu subhanehu e thera Dhe kjo është prej hadithve Sëtë klasifikohen Si hadith kutsi Kër të fletë Allahu në Kur'an I quëtë Kur'an Drejtë për drejtë ka for Kër të ja inspironë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ajo Qudsi. E Muhammed, sallallahu aleyhi sallallahu Kër të ja inspironë Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Thotë Allah u të bare kjo e tjara Gjitha vebrat e birit të ademit Jam për të Qëllëmon Gjitha vebrat e birit të ademit jam për të Kër, Djetar kanë shumë komente Shumë, shumë komente Por se rezumeja e komenteve Tulemave silët në rrët kësajna Qëtë da të vejmi tani Gjitha punë që ka të e bandë për afashtisht E disa kemi fitu A shushtu në ke du një Qushtu Njani do të bërqemull me e qenë një tes në qërëshi, a mund bana milioner? I thirmja të shka punën që 30 vjetë, a mund në shka punën që 30 vjetë? A mund në shka punën milioner? Të gjithë, java, që farë milioner? E kalon jetër, kirit, pasurit, qërë këtë dhona, po? Njani dhët, a mund në une me punu, firme, filan firmen më të madhe më botë, e cila roga minimale aty në vëshë 10.000, 20.000 euro, a ka mund që aty une me, me punu edhe më sve pas pare? A thë në shka mund Pse janë ligjet e Zotit, ne ka vendosur Allahu i Gjallota paraforsisht e dim ku punon sa fiton. Paraforsisht dihet. Tash tani deri në shifrë nuk e dim, po paraforsisht dihet. Apo nuk mund të njëri me tjetrin çdo i gjet tani 1 milion euro. Ku i gjetën? Pse si gjetëm na? Apo. Përse unjëri thotë, a keni para përseun kur morën imposte? Çu çakon? Vardforis e skajshme, por njëherë u ka vë krejt jeta i ka ndryshuar milioner. Apo, ndosai puna që e van nuk ja sjell atë. Njerëzit që ka thonë i ka vjetë Pse thonë i ka vjetë Pse thonë i ka vjetë Se thonë puna i jo otës ti mundëson që ta Kaxë, kjo është standard abo? Andaj njerëzit për a fërshisht E din me qka punon Sa mun është me morë Se une mujme së me punu një pun Për e di sa fitohet ta Apo, aji që e ka diqinere rogën E di sa e ka uh, Aji që i li punon për shimull dhe, dhe një fabrik të madhet Aji që ka punon të mercedezit Se e le zonë, ka, ka libra për ata, ka studime për ata Këj, këj përndor ka, që ka shërro, ka po E allohu gjelë gjelë lu ka vendosh leq Pasaj ka përja shtu Ka vendosh leq, shiko Para vëzhesh në e dina sa, sa fitoj njërzit Edhe që ka punon, që ka mundet me fitu A po, gjitho pun, para vëzhesh dhe dina Thot për nga mbire a.s.s. Ka thonë zotë i unë të bare kjo e tjara Këtë punë të piritademi të janë për ta Qa të mundon për ta, sa ke fitu qa pastaj ka thon il-siyam e ka pori ashtu Allahu agjërimin nga lixhi çka ka pori ashtu nga lixhi shikoni kan thon dietaret kreet hesabet çka i bajnë njerzit përfitimet e tyra agjërimin e ka pori ashtu s'është ntin kalkulim nuk mundesh me shtin kalkulim dhe kjo vlen për domthon për tërsinë e Ramazanit këtu vlen për shembull agjërimi vet Namazi qka bëhët në Ramazan A, a gjërimi me ato qka e lidi në Ramazan A mujna nga me bëhët Tash njani me thonë A, a mu në nisë na o gjërë Ramazanin tash Së në nisë na Pësit nuk mujna me nisë A këna menu njerëna, të njerë na Në koran të ndiruar që më të li Gjeja majë madhe qka kërkotë të me menuë E me ndu Andoj shësa Ramazan A kanë kalu pa menuë E ja dhëtë që të menuë Si firif ta, du të me menuë që e ozat më kebo këtë farës që se më kebo këtë farës Apo, një për i dalimive mes njeri dhe kafshë cilja mes njeri dhe hajvanit cilja të mënduarit të mënduarit të folurit zdi kafshë a me fol e ha një gjim së toke bari zdi me fol zdi, me vet qëfar në gjire ka që ki bari që ka e hangle se di vje njeri thot e gjelëbër këtu ka dal kështu ojit këto Silsim, çeja vaniere tokos. Pse smu nome avokopsha. Sepse Allahu Jelle Jellalu njerin kadosh me ngrit mas larti. Apo, enash ka bo na tash, na doniar i thona kafish, rriti rahatse nat kallzoina, kimish çishto çishto çishto çishto, kur te na bunat e mish e te haja. Mir ku te vene puna per ne ve in sonia ke menute, per veti. Ozo po, skali i plun ke tok. Pse sin mars. Pse sin Jupiter. Pse i si meni Meni planet tjetër ka në urtsi Allah u ka zbrit Kur'an për këtë. Aba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ja si kam krijuar xhinët dhe njerëz pos, mua më u mu bind. E tani arkemendu për bindën ndaj Zotit të varet kjo te ala. Ai ndalën janë më thon o Zot vetes më thon unë o filan, sa so i bindesh ti Zotit tan. Kjo kanë fol sa sahabët e pejgamberit alayhis salam. O Zot, I am right. Apo andaj Shikoni për nga meri, onë a le i salatu e seram, qëfar boni? Tha, ketë punë të birit të ademit janë për ta. Ti e disa fiton. E disa fiton. Përreveç a gjerimit. Nuk mujna. Ramazan s'mujna me bon. Pse s'mujna me bon? Se është jash kalkulimit. Jash kash kalkulimit. Por që e mu të tani, që ta kuptoni, tani ka dalë një organizatë në bot, freg, ojo oj, a motë, për freg e ka, ka zbulu këta, qëfar dhonë, Këna më intervenu në procesin e dihellit. Këna mled fare, këna mled njerëzit të mëcham specialistë, profesional, këna më ndryshu klimën botrorë. Çështu folën, çështu orvaton. Edhe pse neve kemi Kur'an dhe Sunat se si kjo nuk ndodh, ç'a mund si më ndodh. Sepse Allahu xhëlala e ka bëu diellin dhe hënën për ajeteve të vetë. Sunna di kurkuish më prej. Mir po njerëzit orvaton. E një i të, sikur me bo tash Ha, tash jemi përgjemi më pranver Me thonë njëri, a mune bojna Më një harver, se përna duhet, së në ban Pëse së më nësh me bo Sepse li që i zotë i gjeli gjelalu I një i të është agjërimi Ka thonë a lei salatu salam Thotë Allahu të bare kjo e tjara I si lësë jam, për dhe që agjërimit A më një që para më ndu Një ditë agjërim Një ditë agjërim, ka thonë Një ditë ag Ose jeshtë Ramazanit Tu po agjeroj Për i Zotë i Gjeli Gjelalu Ka thonë Alehi Salatu Selam Qaj jo dit Allah o për qatë dit 7-10 7-10 vjet të larkon për gjenimit 7-10 vjet në filja Një dita e Ramazanit Se di kërkush Nuk e di kërkush A dhe ka thonë S.A.S. Se është një derë në gjennet E ka emni në dera e rëjanë Dera e largimit etjes Ajo cila vadit, ujit Ta ek etjen ka, ka ajo der nuk mundet me hi posa i cili o agjërues Pse? Pse nuk mundet me hi Dikuj qeter Sepse agjërimi është një hesab Të cilin e banë vetëm Allah u te bare kjo e tera Andaj ka thonë sallallallu sallim Ka thonë Allah u te bare kjo e tera Përveç agjërimit ve innehuli Ajo është veç për muhe Ajo është veç për, për muhe Andaj ka thonë ima Mahmejdi Ka thonë nuk ka Ria, nuk ka sjefatsi në gjërim Ta shkjarë me falë gjumajen Ka njeri vjenë për sjefache Qishve Qatot dosa se Korit në aparatinve se Musë muka në ato, zvi Ka plotë kështu Në gjërim së ne bandi këta Ti mund është me danë Abob, zëqat Edhe njërë së tojnë Shire filani, jep zëqatin Edhe kjo një jetë pak ma Pak ma komod Hagjin, hajjia Abob, mësë me dhirë hajjin, hajji, hajji jetë hatri Pse, se Përzijet këtu, ti edhe vepra Ti edhe për Allahit Kejt vepra të përzijen Edhe namaz i përzijet Apo? Edhe namaz i përzijet Ti vjen gjami falësh, po ki qëve dhe mu pa si njëzit, Ose me thonë njës, filani falën A gjërimin së në përzijen Se së në përzijen, se në nuk i dina Kër kusht nuk i ti përkërkan Ne na qunë si fir E këna njës a gjërimin Unë të ku pa, si fir Po nuk të ku pa mësa ne, ty së më shef muhe Ka thonë Allahu të bare kjo e të lafe inë në huli Ajo është veqimi Andaj kanë thonë djetartë Ky hadith Ne e banë neve të qartë Se një raportin me zotin Për me regullu Ska shantës edhe mundësi si Ramazani Pse? Sve se përse ti në Ramazan me agjerim Shka i thua Allahu Gjellola Allah. O zotë, kjo agjerim i jemi O është veq me edhe s'te Kur kush duke di a jam të agjeruar Për mirësom Regullom Apo Nëse të kujli po, të bëjë, për shembull, ti jep nisadaka, e jep nisadaka, a mundse marr atë eki apo, a shkojnë ven, shumeral, a po, pra, Shko haq, po në vend eksumeral apo, por përzihet ajo. Shkon njëri në haxh, thotë po unë ku marr për haxh, po a bën ta blejë ato, a bën baje edhe tregti këtu, eksumali përzihet apo, ku djeni këtu njët pak më komod, se ka bëu haxh, eksumali plot. Hafizin hojën, a përzihet kjo me me shpirtin e një përzihet. Do ti hafozet më s'mi thon hafoz, i jet dishka këtu, jet Së më tha, së më dhe sum fat smava apetetin mësuesit më s'mi dhan më dhan o oh, filan i jet këtu di çka apo pse se nuk u është dipastruar andaj për shembull pejgamberi jona alayhisalatu selam megjithatë apeteti i lart nuk i ka mbet kur hatri pse dikush i ka thënë o oh, muhammed apo qort jehudia ka thonë ya bal qasim o oh, baba e qasim djali qasim i muhammed sa o oh, baba e qasim çetër qort pish kretina ti ka thonë o oh, muhammed a ki po orë Shkoti hoqës tuj, o oh, filan Aja s'të fol S'të fol O oh, hoqës, a ah, ta ma, shka urno Pse? Se ka ego Na jemi njerëz egoista Kemi ego me veti E ma nësë amishtë të tjetër njeri Vesh me një vejë për të ka muncu Allahu Mu pas trupi kësa egoja Cile është ajo? Aqërimi Se dim nga kushat aqëru Tashi, do të fillon me lejnë Allahu të bare kjo të tëra Kuj dim nga kushat aqërua Në këtë qomin si firë dhe këtë ulmif niftar Po mes kësaj dhe kësaj në kodikush e ka pahat njëzët e riftar Apo, andaj Zotë i unë Gjellit Gjellalu e e vlerësoj këtë muaj mundësi Tha shikoni, nësa gjëron, hesapin sa ke me fitu, kërkujtë e këm kallëzoh A më në që përra mendu? A më në që përra mendu? Allahu Gjellit Gjellalu hu, kështë problem pa hesap Dhe Allahu nuk ban logari Logaria nuk ban Andaj përshimën ka thonë salavaj selim një hadith Ka thonë i funit gjenemli shka del për gjenemit Muslimani i funi shka del për gjenemit Del i katran Katran për gjenem E katran për të banë covidi e ku më gjenemi Në covid Në studim që e kanë ba Tani e këshin të të të fotografi Këtë covidi Shka e ka rok miliona njërzin dë njënjë A i dini sa, sa i madha Një fun fil gjani që ty Ato grimë që të vogle Lomë të pëndu një Po me i nxenem Me i nxenem të Allahu Gjelle Gjellalu Qysh del pëjati I funi që ka del musliman I thot Allahu Gjelle Gjellalu Vesh dal pëj që tu Zdu kur gjama shumë A dhe thot taman dil Esha gjenetin Esha gjenetin Fotozot kurjon nuk do veç mua fruta dera, nuk do me imrena. Po zoti e nje robin. Zoti e nje robin, eki pa onioni, pishme ka pas rrugën 20 euro. Thot o oh, vallaj nuk du veç 500 me ma po. Kur ta baje 500, i thot shefit, shiko unë kët punjë ka baj veç ti merri du. Kur ja vojë ni mira, thot do nshaf du me po. Kur të bao shef, do me mor kët token. Njeri është kështu, i marru ndon vetëm ambicia ti është e lartë. Allah e ka kriju këta me urtsi, me shkund xhennet. Dhote, mi, në një dorë po pseve, pseve spongopmi, por më shkuën në xhenet. O moti, ti po do këtu me bën zbot ajo. Ja. Allahu na e ka ngrit këtë ambicie ti kur gjon lut kënaq. Kripon njëri keti ka, thotë keti ka mos jam mirë. O çaki, mir, a disën nuk je mirë, s'ka s'ka krijuar për këtu. T'ka krijuar për në xhenet. Veçatje, plotsohesh. Thot Peygamberi Alayhis salam, thotë o zota mundesh të dera, Allahu do të hapë të dera, do të mos lhipmo. A kemi lhipmo? Do jogu gjozat. Pasi thotë a ban veç ç'a ti mra jena pak. Kërgjohë, vështë, ane, këne i derës, ane i derës Atërë, Allahu Gjellë, thotë, akim e lipë mo Thotë, jo, jara, vështë të të mërejnë ati Vështë të këshiri, unë Apo, atërë Allahu Gjellë, ala e fëtë mërejnë Atërë, i thotë Allahu Gjellë, a lipë mo Thotë, mirë këna mërejnë, ozotë Mirë këna paska shpija, paska padhate Duhon, kam qefë, apo Atërë, qëka i thotë Allahu Gjellë Njëri funë që këtë elë për gjenemi Allah i musta bov për të në Allah i në bov me hinë gjenet pa hesa Pa logari Dhe njëri ka mundë që Allah i ka rahmetin e madhë Atere që ka i thot O oh, birja demit A i ki bol dhe dënjoja Që i thot I thot robi oh, O zot a hajkare Dhe dënjoja Njëri një shpije ka thot E unë a i fa shpije kam Një qatë, të që anë e kapo që atyë dhe më morë, kujton, më kujtonë që e më tonë A i zëmanë me folë më me ta Duhet me folë me rendë me ta, me thira Dhe dhët dënjoja Ketë globin sot toksor A i do dhjetë Shumë fishume, dhe të her Që ka i thotë këtë të thot, ozoto hajgare? Thotë dhënë nuk bëj hajgare Duat janë në gjennet Sa dhët Thot bota i funit për gjenimit Po sahabët Po pengambert Po Ibrahimi, po musak po Muhammed s.a.s. sa ka apri zoti gjelë gjelalu hu, s'mon është me një eftja ta. Vetëm Allahu gjelatin logarinë e tëre, sa ju jep Allahu të bareke, vëtë tjala. Andaj po vjen një muaj, duhet të shfridzoj maksimumin e tina. Që ka me bëho maksimumin? Shikoni një e qish pe bëjnë e tashë. Qish pe bëjnë e tashë? Apo ruhe mi tashë? Nëse din që a i s'mon, më së mbrak për dore. Karantin. Dezinfektojë. Vënoj e Për çka mustarok i virusi Në regull E Allah u gjitha tha Tani mu pastru pi gjunajeve Sa gjunaje i kena bo Dedi se ka thonë Muhammedi sallallahu alai sallam Ka më ardhë një vakët Që ka të rësëmëti me Muhammedi Ka më ardhë një vakët Njërzis do të mujnën Me dash me lan një gjunasën e le Dhe kjo është pi fesadit madhë Dhe këta ka bon dur të njërzë Me dash me lan një të keqësën e le Sigur po shemën ka thane Ali sallallahu alaihi wasalam do të jeni ko me dashnjani me hik pikamatë sunhik. Shkon te e blen bukë, ambuka kushton 10 denar, ai thot jo 15 është. Pse? T t bukës, ti dinora ti 3 dinora ti, kjo s'ka ne bukës, smunësh. Ti do avan me bleu ne pakamat, smunësh. Çka ka thon ka ndonjëherë kjo është për vërtetimin e fjalës Muhamedit se ti, njani muslimanot, unë du pakamat, smunësh. Rrimën e kimë kamot, a kimë kamot? Me kamot ti pse bagon te muin? Ai do di muin se bagonu ja nisi me ta shtua. Ti thu o burr prit bese un e pagoj. Me kamot smunesh me ik. Dhe kjo esh per fasadit dhe shume per gjinave te tjera. Njani do me ruaj chikimin. S'do me qejra arab. Sa dale bi xhamia. Pa doje rinetina. Pastaj ka me per lisinin. Sa da duhet neve dezinfektuos. Nkon e mosam so konc kjo gjenge. Ti per me vas bon, nkon e mosam xinoi dosh me organizuar me organizu njënit, pritëm atje, ban më atje njën njëzët veta me organizu në fund me bazinajnë, ha, ha, hasha vë kella zotin aruj sot nuk duhet sot duhet më organizu, me organizu mësë me ban sot dillsh, sot dillsh të ofrojnë në internet të ofrojnë, gjithë ka të ofrojnë e di shka, të ofrojnë dhe nuk qërtojnë të shkipa ku qërë rrë rahat hiqë musu, musu shqet, sakin so regull jemi sa na duhet neve disinfektus sa gjunati i banja në dit a, anda i thashë Pak së muje me na kërsnu, por uemi dhe du të mërujt O sa duhet të mërujt pja zapit Allahu Gjellie Gjellie -Gjell Shka mjekët, shka që ka bon? E këni poda një mjekët që ka bon? Pas fish o vesh Pi qka ja i, ja ja i të mërujt, a thash pja sojtë voglë në shka nuk shifet Sa duhet mu vesh dhe mu vesh me devosmëri dhe me pun të mira Dhe mërujt pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja pja Muslim brek azopi Allahu jujel jalalu shumt gojë allaki muajt se ne po vjen na mundson kta me lein Allahu te bareke we taala adhe penga me ali salatu selam e gabrua kët kët e mundsi nga on, Allahu te bareke we taala kush don me u permërcue dhe, dhe me rregullu dhe me bë ndryshim drastik çish kemi bë tani me bë ndryshim drastik apo kjo është ajo se ne kam vënd dietarët në në kët në kët ë Kontekst Gjithashtu kanar hadithet tjera nga pengamberi jon Sallallahu alaihi wa sallam Tësat argumentojnë për vlerën e Këti muaj të matë Allahu të barike Ka ar hadithi Se ne kanë zhër iman Bukhariu Dhe iman muslimin nga pengamberi jon Sallallahu alaihi wa sallam Ka thënë alaihi salatu wa sallam Më nësama Ramazanë Imanën wahtisabën Gëfira lehuma të qaddeme Më në dhe mbihi Ka thënë pengamberi alaihi salatu wa sallam Kusha gjërë Kusha gjëronë Ramazanin, thashë është procesi letë. Procesi letë. Njëri thëtë, o Gjavala, nuk më alë letë, po të shkonë menja ka mos. E unë pëthamë, prapë është i letë, që ulematë kanë tonë i letë. Dhe mojë menë, gjithë monë e këmë përësitë, kërë thojnë ulematë, dishka zorë e ki më rëzuhën. Shkonë ti si brezaj prapë jetë. Sa brezaj kanë shku, katër imamat kanë mejtë. Sa filozofëve mënunë merrzuata me, rzu, me thom, këto që kanë kaçur gjò, këta janë kon njerëzit vjetërs kanë marrë dash kur gjò, ai ka dej, ai ka met. Vdes jetri haj met. Pse? Çaja i lidh me Allah, ungjë le xhelal, ai ka studiu Kur'an dhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse po tham kush ja xhë Ramazanin është procesi let. Të spiej kë argumentin. Njëri ka gjallënda 60 vjet, 70. Apo, a do të kenë edhe gjallë jam 70 këtë Ramazan e ka xhë luaj. Po mirë, kjo mira që i tukrenu kështu dhe kjo është arritje madhe Po ku krenaria jote tash? Ti që e ke ba, djali ma gjurukin regull Ti, ti me që kemi u krenu Se njani më ardi treti me thonë, po mirë ju di për ti edhe ti si e vlad Si fmi, edhe i madhe, një punë e këni ba Mirë, ti, -ti shumë mirë si fmi, e ti i madhe ishka bane Ku vlera jote? A po, e shiko, pe një mësë në thamë, më në në në në në në në në në në në në në në në E cila është Arana, shikoni që ka dhup Imanën Wahti sebe Me imanën ma gjëru Dhe duke priqë përblim Gjell për i Zotit Gjelle Gjellalu Gjdo vej përshka e banë në robi Kretë, matës jo Në që do të dy fjallët Muhammedi Imanën Wahti sebe Me imanën Allahun Gjelle Gjellalu Në Ramazan e kja gjëru Dë i ka gjëru, tre e kja gjëru Qyshe, a e njefë ma shumë Zotin Gjellet Gjellala, jo? Ramazan në shë e këja gjeru në dhejten Deri sot dëmjën isë të njëten Në gjdo Ramazan, a e njeti Zotin ma shumë apo jo? A njësoj ije A njefë Allah unë Gjellet ma shumë? A runë t'i gjuën ma shumë? Kër të përmenet ka thonë Zotin, a të tërqetët t'i likura? A e njeti imamë nëse ma shumë a jo? A e njeti gjennetin e gjennemin ma shumë apo jo? Kjo � Me iman Allahun dhe me shtu iman Allahun xhelalu. Apo keni pa një skapollot, një xhami e ndrejsh. E ndrejsh, çika kur jani xhamin sot jam në ndrejsh për Allah. Tamam. E ndrejsh për Allah. Në rregull. Çka ndodh? Well, sheh, për Allah e kam ndrejsh, ama emrin e duam e bashkrujt. Ai çish ka mundsi? Çish ka mundsi diçka mundon për Allah? Edhe emrin tim e ta shkruaj. Apo shikoj na sa e mora an Munir në monir teknikën e Ramazanit. A po çiko sa mëna monir teknikën? Andaj po shem e mona me takvim. Në minutë vetrat pa i dhën kur gjose bëhet. Ekzistonat këo pjesa teknikës që do të më dhën se ti e ke, e ke, e ke krye obligimin e Ramazanit. Me argumentin, a diskutlesh argumente ditën e dytë haj të parën e Bayram, pi marrës, pi tutës, pi shojeniës. Ditën e ditë, bajramit Dhe Allah, shenë s'na i kalan Amazani Shenë nuk n'na kalan Amazani Apo? A ndoj përshimull, shikoni Shikoni njërzit pra pe këthejmë të korona Se është e afort Shikoni njërën shka e ka korona, a ka e ka lua E dhu, shka thuti? A muna me baje gara me këtë pun? Ka konspiracija, ka teoria? Dhe dhe dhe me mëm, këto më abetim e si ban Pse? Unë ja kam pa azapin Unë ja kanë bëhe cikletin, apo Njani atje se ka prajë kërgjohë, apo Këti ja kalon shenjë Ja kalon shenjë Këj nuk ma najgarë me, me këtë punë Njani atje shno shumir krejt, apo Leve dhëtë se këtë kjo të ori jashtë Apo, le të kiti Dhe ta që ka azot Që ka i thënë që ka dhënë gjurë më kalon A ne kalon neve Ramazani gjurëm Më Allah, i ka njeri 10 Ramazana, 20 Ramazana, 30 Ramazana His shenjë nuk ja kalon Qëllon nuk ja kal Ditë në ditë bajramit A është sikur parase me Sikur në shaban Abo? A është sikur intervara i veç Pak e kop Pra pe le Abo? E jo Ramazani du të me lan shenjën shumë Në qdo Ramazani du shmukon ma Salat e Salat e Salam, i mirë Edhe ka thonë a.s. Wahtisabe Qëka të më dhonë wahtisabe Ketë vejbra qëka i banë ti Në Ramazan Nuk lip i kërkujna dhogari Nuk i thud i kujna Kukina me fituna Shka morna na Unësë si ja gjuru që sa Ramazana, a bo Wahti sebe Te Zoti gjële gjëllalu e prit Qëllë më do me prit e Zoti? Qëllë më do me prit e Zoti? Me prit e Zoti do me than Me i këput, kreta, akontët, bankarës Shka i ki këtë du njo A bo Shëmë njëri punon me një firm A bo A është e dretë, a i me pritë rogun, është e dretë Ka punuë, është e dretë A është e drejt një slam me punu e me prit piti kujtjetër me shpërblie? Kepa disa njërës të thonë, shqa pa është hajri në në hisë namazit. Shqa ke dash me priti për hajrë, me të pru pare, me të pru shpi. Namazit është akt mardhënje me steje dhe zotit gjellet gjellalu. Pra, wahti sebe në shqa dhonë, hesapin e lip të zotit gjellet gjellalu. Më shqa lip njërësve. Mohamed e sa me kanë rafëve, kanë goditë. Ai anukalip has opënierë. Do ta vazhdojmë në emërin Allahu te bareke ve te ala në hutbën do diçka prej vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka i përket vlerës së Ramazanit. Ajo rezimeja dhe epilogi i kësaj të nderuar xhamatlit është që të përgatitemi fizikisht, psikikisht, mentalisht, shpirtërisht, me zemër dhe me shpirt, që të hyjmë në një garë. Garë ku shpefiton xhenetin e Zotit te bareke ve te ala. S'kemi arsye. Këta po e theksoj, s'kemi arsye, Allahu me Covidin e ka lërgu arsye. Kemi ndryshun më një drastike, a da ndryshojnë në Ramazan më një drastike. Më një drastike, këtë diska tjetër më po, më një pozitive. Elush për Allahu në të bare kjo e tala, që Allahu në mundësën me hi në Ramazan me shëndet dhe me imanë. Duket që të qëndro harmonizuar me iman, elushi allahun te bareke o tallah, që zoti unjele jelalul musliman ku deshan allahut i ruan, allahut i ndihmon, allahut i mshiron, te semurit musliman allahut tisharam. Elushi allahun te bareke o tallah, që zoti unjele jelalul, për njerëzimit e largon. Elushi allahun te bareke o tallah, që zoti unjele jelalul, këtë ramazan taban fund të belajsë, të sem bojë për njerëzimit elushi allahun te bareke o tallah, që zoti unjele jelalul na mundson me përjetuar shumë ramazane me mëshirë dhe me iman, qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfir انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين